«Інструкція німецького командування про політику і керівництво людьми на Україні». У Народному домі на вулиці Театральній Зоряна проводила сеанс. Залу заповнили дівчата і хлопці у вишиванках і гарасівках. Сеанс вів дідух, одягнений у чорний смокінг. «Кожен з вас, панове!» Голосом кафешантанного конференція кричав він зі сцени. «Може розкрити будь-яку з книжок, що вам роздали, зазначити число сторінки і рядка, і Фрикен безпомилково процитує вам цього автора. Хто хоче першим, панове? Ви?» З другого ряду піднялася тоненька дівчина, і тоненьким же голосом, в якому, однак, було достатньо скепсису, сказали. Пантелеймон Куліш, Мартин Гак, сторінка 230, п'ятий рядок згори. «Це пісня Мартина», – відразу відповіла Зоряна. «Вам її прочитати чи заспівати?» «Заспівати, заспівати!» – почулося із зали. І Зоряна заспівала, отим своїм голосом, в якому було найбільше срібла. «Чи тобі, Мартине,? Мужикувати, тобі з козаками раду радувати. Радував би раду на тривогу, як з неволі визволити Україну в Богу. Проходом почали продиратися у напрямку сцени троє поліціянтів у синіх мундирах. Не звертаючи на них уваги, зоряна продовжувала співати. Зала їй підспівувала. Радував би раду. «На панську досаду, що загарбали Україну та не знайдуть ладу!» Коли поліціянти опинилися біля сцени, їм заступили дорогу кремезні хлопці у вишиванках. Почалася бійка. Дідух швидко повів Зоряну залаштунки, невдоволено говорячи. Не треба було роздавати аудиторії провокаційні тексти. «Відчепися, дідуху!» «Ти сам підбирав літературу, імпресаріос раний. «Не забувайте, чарівнице, тепер ви моя законна дружина!» «Вінчання, яке за гроші відправив в'язничний капелан, ти називаєш шлюбом?» – обурилась Зоряна. «Звісно, це було зроблено, аби витягти тебе з заград. Та факт залишається фактом. Ми повінчені перед Господом Богом!» якого ти не віриш. Я просто не люблю попів. Але не розумію, чому цей фіктивний шлюб не може перетворитися на правдивий. Мені здалося тоді в майстерні, тобі було зі мною добре. Тобі це здалося. Вони сперечалися і в таксі, яке чекало їх біля службового виходу, і дорогою, і на Личаківському цвинтарі. Йдучи довгими алеями повз каплиці, пам'ятники і склепи. «До речі, навіщо ти мене сюди привіз?» «Тут похована твоя матір». «Де?» – захвилювалася Зоряна. «Запитайся в цих жінок». Зоряна побачила двох жінок, які молилися біля склепу. І з подивом помітила, що одна з них – висока струнка – хоч вже не молода і дуже схожа на неї. «Хто ви?» пошепки запитала Зоряна. А та спокійно відповіла. «Поглянь сюди, зрозумієш?» Жінка хусткою протерла фарфоровий плафон, вмонтований у граніт. І на Зоряну глянула у коричневої фотографії ще одне обличчя. Тепер вже Повна її зоряни копія. Мамо, прошепотіла вона і впала на коліна перед склепом. Немолода жінка обійняла її за плечі і заплакала. Ну, от, тітонько Соломія, сказала друга жінка, ви нарешті й побачились. Гляньте но, ну, яка красуня виросла. «Я бачила її зовсім крихіткою», – крізь сльози вимовила жінка, яка обіймала Зоряну. «Невже це рідна сестра її мами?»